Negyedik fejezet Nem soká tartott az országgyűlés, és Mátyás alig látott belőle valamit. Már első nap láza volt, ahogy megérkezett. Érzett már az utóbbi napokban valami borzongást, de nem akart szólni. Annyi vizen, mocsáron, dögletes levegőjű zsombékon jöttek át, hogy az lett volna az igazi csoda, ha a magyar láz meg nem fogja. Megfogta. Az első napon elismerhetett a gyűlésbe, amelynek tanácskozása már folyt, mire ők megérkeztek, de hiába erőltette a figyelmét, a kardos és mentés urak zsibongó tömegéből zúgó feje alig tudott valamit felfogni. Széchi Ténest az öreg esztergomi érseket még jól megnézte. Még Garanádorra és az ünnepélyes, gőgös újlakira is volt figyelme, de lassanként összekúszálódott előtte minden. Végül ő maga kérte, hogy vigyék haza. Ott az urak utcájában, egy udvar felé eső szobában. Mindenféle lázámok gyötörték, mikor a hullámzó láz erőt vett rajta. S a lázroha elmúlt, rendkívüli bágyadság fogta el, alig tudta fáradt tagjait megmozdítani. Ilyenkor mindig várva várta, hogy apja vagy bátyja benézzen hozzá. Az országgyűlés folyásáról akart volna hallani valamit, meg a lovagi tornákról, meg a vadászatokról, amelyeket országgyűlés alkalmával közönségesen rendezni szoktak. Ezektől mind elmaradt. S ha magában számot vetett azzal, hogy minek elvesztését fájlalja a legjobban, mégiscsak magát az országgyűlést sajnálta. Mód felett érdekelte volna látni, hogyan igazítják az ország dolgát az egybegyűlt rendek, hogyan vitatkoznak, hogyan győzik meg egymást, és végül hogyan hozzák meg a határozatokat. Ismerni is szerette volna a szereplőket, akikről otthon annyit hallott, egyikkel másikkal beszélgetni is szeretett volna. Mindenek felett pedig apját és bátyját kívánta volna látni, ahogy kiállanak a többiek elé, mint legelsők és legkülönbek, hogy lenézzék az áskálódók dühét, vagy ha azok győznek kár örömét. Azok győztek. Az országgyűlés megszavazta a király kívánságait, és nem tett szót Hunyadi János érdekében. De a 18-takból álló tanácsba, amely ezentúl kormányozni volt hivatva, hat köznemest is választottak. A főpapoknak és főuraknak le kellett azzal számolniuk, hogy egy tömeg lép be az ország dolgának intézésébe, olyan, amelynek eddig nem volt szava, csak megjelenhetett és bólogathatott annak, amit az a bizonyos kiterjedt atyafiság végzett felőle. Az erők változó egyensúlyának ez a mostanában állandó tünete ezúttal is jelentkezett, de a pillanatnyi győzelem nem volt a Hunyadi Jánosé. Bár senki nem merészelte kimondani, a királyi leiratból kiszivárgott, és az emberek közt a levegőben állva maradt az a sanda gyanúsítás, hogy az ország pénzei körül nincs minden rendben. Ulri Gróf kajánul örvendhetett, a Cilliai várában meghallotta ennek az országgyűlésnek részletes lefolyását. Ennek a gyanúsításnak mérgét őtette bele a gyermekkirály elméjébe, Sa ők ő lett is, a méreg most már magától tovább dolgozott. Az országgyűlés engedelmesen teljesítette azt a királyi parancsot, hogy a pénzek eddigi hovafordításáról számadást állítson össze. Az ifjú László király pénzekről számoltatta Európa hősét. Mihelyt Mátyás annyira jobban lett, hogy szekéren útra kelhetett, Hunyadi János nem akart tovább Budán maradni. Mélyen sértetnek érezte magát, de Mátyás erről nem tudta szavát venni. Csak László mondott neki egyetmást apjuk haragjáról. Rettentően nem érzi magát. Nem is, hogy böcsületibe akarnak tapodni, hanem jobbadán az katonai törvények miatt. Kitmely mely szépségösen kieszele és ime. Az tanács, kit most választottak, Iza végre nem hajtja. Nem? kérdezte Mátyás meghökkenve. Nem. Az tanácsban kik ülnek, ugyan vigyáznak önnön pénzökre. Nem bolondok, hogy végrehajtsák. Ez fájdalma igazában apánknak. Szépet álmodott, az megébredt abból. Az hitvány emberek megébresztötték. Mégis megyen az törökre. Nem ez mi édes apánk urunk, hanem félisten, meghiggyed. Megyen? De megyed ám, mondott a néköm. Egyszer azért sietünk hazafele, hogy készülődjék. Törvényvel, vagy nem törvényvel, akár a maga pénzén is, de kit összveszedhet, szedi, oszd hajrá, megyen. Ó, bár is vinne. No, szép lönne, beteg gyermek háborúba. Nem vagyok gyermekim már, beteg sem. Mire hazaérünk, lóra ülhetők, meglátod. Jó, jó, hallgassál mostan, az sok beszéd megárt. Az úton többször is ráterelte a szót Mátyás a háborúba menésre. Apjának egyenesen nem mehet szólni, de László közben járását sürgette. Az ígérte is, de ő sem mehet szólni. Hunyadi János nagyon farkaskedvű volt egész hazamenet. Ahogy közeledtek hunyat felé, egyre sűrűbben kaptak hírt. Budáról is szalasztottak utánok lovas embert, aki tajtékzó paripán érte utol lassan haladó szekeresmenetet. S ugyanúgy Erdély felől is hírhozók érkeztek, akik nem tévesztették el a közeledőket, mert Hunyadiné ugyanazt a levelet négy emberre is rábízta, nyargaljanak vele négy irányban Magyarország felé, hogy a gazda akármelyik út felől jön, valamelyiket megkapja. S ezek a hírek mind arról szóltak, hogy a szultán közeledik. Sőt, végül nem kisebb embertől, mint magától Brankovics Győrtől, az öreg szerb királytól jött levél a hazafelé tartó vezérhez. Az úti karaván egyszerre nyüzsögni kezdett. Hunyadi Jánost máról holnapra kicserélték. Mátyás már meggyógyult annyira, hogy lábra kaphatott és most tanúja volt annak, hogyan szervez apja egy hadjáratot. Csupa hév, villámló tevékenység és mozgékonyság lett az eddig oly komor és mozdulatlan vezér. Ahol este megállapodtak, ott késő éjszakáig leveleket diktált királynak, pápának, Heizingernek, Friedrichnek, Brankovicsnak, Nádornak, Pogyebrádnak, megszámlálhatatlan másoknak is. Közben postája is érkezett, a nap legkülönbözőbb óráiban érte őket utol egy-egy hírnök. Mátyás büszkén vett részt az ügyek intézésében. Hunyadi gyengén beszélt nyelveket, két fia közül pedig Mátyás volt a nyelvismerőbb, ő volt tehát az útonapja hivatalos fordítója, olasz, latin, görög, német, mindegy volt neki. Olyan gyakorlata volt már hogy majdnem folyékony magyarsággal mondta el apjának a kezében tartott idegen mondatait. Most már jobban is lett egészen. Az apakora hajnalban talpon volt már, mind a két fia együtt serkent vele. És most már Mátyás is ott apja mellett. Mikor vajdahunyadra értek, ott már lázasan folyt a készülődés. Maga Hunyadiné intézte a zsoldos fogadások otthoni részét, a férje távol volt. Néhány ágyóját, hadiszereit és seregezőmét már eleve a dévidékre irányította a vezér. Mátyás az utolsó pillanatig reménykedett, hogy most már ő is elmehet a háborúba. De az indulás hajnala úgy köszöntött be, hogy apja csak Lászlót vitte. Sötét volt még, mikor Hunyadi elindult. Fákeások kísérték ki a várudvarról, odalent veszett zenebonával sikoltoztak a harci sípok jelei, az éjszakában száz meg száz fákja lidécként imbolygó fénye csillagzott a várárkon túl. Az anya egy ablakból nézte a távozókat, akik esetleg a halálba mentek, de a kemény asszonynak semmit sem remegett a keze, amelyet a mellette áldogálló mátyás vállán pihentetett. Ott álltak, mikor már egészen elhalt a távozó sereg zaja. Akkor az anya megszólalt. Ha még alonnat kívánsz, lefekhetől. Ő szó nélkül indult a maga folyosója felé. Nem mert hangos szóval válaszolni, mert félt, hogy hangja megremeg a sírási ingertől, amelyet csak úgy tudott visszatartani, hogy kegyetlenül szájába harapott. Ettől fogva abból állott a vár élete, hogy a hadba vonultak híreit várták. Jött is levél megnyugtató gyakorisággal. Az első levél arról adott számot, hogy György Szep király személyesen jött át a Dunán Hunyadihoz segítséget kérni. Az öreg Brankovics mostanában magyar oldalon állott, mert a szultán le akarta lökni trónjáról, és mindenek előtt őt igyekezett elintézni, hogy aztán tovább vonulhasson felfelé. A következő levelekből aztán kísérni lehetett az egész hadjárat mozdulatait hónapokon keresztül. Unyadi János nem várta meg, míg a török rácsap Szerbországra. Gyorsan elindult Nándorfehérvárról, és ő támadott, igen gyors menettel betört bolgár földre. Azonnal ellenséggel akadt szemközt, a szultán bégjei már siettek elébe seregrészekkel. Kivétel nélkül valamennyit megverte, aztán hozzálátott az ország elpusztításához, hogyha a török megint jönne, se élelmet, se szállást ne találhasson. Lement egészen Ternováig, busás hadizsákmányt szedett össze, aztán Szerbia felé fordult, mert a szultán egyik nevezetes vezére, Firuz Bég, közben csak ugyan megtámadta király országát, és már nagyon szorongatta. Hunyadi villám gyorsan dolgozott. Már ott is termett, már egyesült is a rája várakozó szerb sereggel, és Krusevácnál összeütközött Firuzbéggel. Rettenetesen megverte. A törökök nagyobb része ott maradt a mezőn. Akit meg nem öltek, megfutamodott. De a győztes ilyenkor pihenhetett legkevésbé. Nagyon sok pénzt ért a fogoly török, érdemes volt utána eredni, össze is fogdosta úgy szólván valamennyi menekülőt, lóhalálában kergetve őket Pirotáig és Viddinig. Ezt a két várost még felgyújtotta, aztán Temérdek fogolja visszatért Nándorfehérvárra. A hagyáratnak ezt a részét Mátyás már nem levélből tudta meg. Történt egy éjjel, hogy anyja szólítására riadt fel. Mikor szemét zsölve felült az ágyban, ott látta anyját, egyik kezében mécses, másikban levél. Egy-kettő! Szólt sürgetően Hunyadiné. Kapkodjat, holmidot, tüstént indulsz apádhoz. Íhol ez levélben hivat Mi alatt lihegő sietséggel öltözködött, lentről is hallotta a kapkodó készülődést. Anya már intézkedett. A várszervezet fegyelme ilyenkor jól bevált. Kevéssel azután, hogy az éjszaka érkezett levéllel az urnőt felkeltették, Unyadi Mátyás már indult apjához páncélosan, páncélja alatt tomboló örömmel, lova mögött 24 embernyi kísérettel. Legszívesebben a ló nyakába dobta volna a szárat, hogy repülni kezdjen. De Málhás szekerei miatt nem repülhetett. Az úton agyonhajszolta embereit. Alig aludt valamit, már is ruhanni akart tovább. Kora októberi idő járta, a lovak lehelete már meglátszott az ökörnyálas levegőben. Máskor szép lett volna a szelíd napfény alatt bandukolni, nézegetni az ismeretlen tájakat, idegenül beszélő, különös gúnyát viselő jobbágyokat, felbukkanó és eltűnő várakat. De az ő számára most nem volt érdekes senki és semmi. Csak tovább, tovább várra. Déltájban végre megpillantották a távoli várat. Mátyás nem bírt többé magával. Négy lovast hátrahagyott a szekerek védelmére, a többinek vágtát parancsolt. A vezetőnek is lovat adtak, s útközben nevették, milyen kétségbe esetten öleli a vágtató állatnyakát. És még a rév jött. Még kompra kellett szállni. De a lázas türelmetlenség már enyhült. A parthoz húzott gályákról tudta, hogy azok apja hajói. Ami katona nyüzsgött a túlsó parton, az mind apja katonája volt, valamennyinek karjában és kardjában még a harc friss emléke. A révész itt ragadt, és megkeresztelt török lehetett, mert fejével a felzászlózott várra intve így szólt, Darul Jihad. A vallásos háború városa így hívták törökül Nándor Fehérvárt, amelynek falai lassan közeledtek a komphoz. Mátyás intett a kürtösnek. Az már ott állt a komp elején a készen tartott kürtel. Most belefújt. Azt a jelet adta, amely a fővezér családjának járt. Kisvártatva odátról megszólalt a felelet. Majd rája húsz másik kürt. Mikor patra szállott, már tisztelgő magyar altiszt várta. Mögötte felsorakozó őrség. Zúgó, ünneplő riadalom közepette ért el atya szállását. Ismerős inasok ugrottak eléje, mikor leszállt alóról. És pár perc múlva már ott állt apja előtt. Szeretett volna a régi kisfiús ösztönnel nyakába ugrani az imádott embernek, de visszatorpant. Jól jövel, fiam! Jól, de apám uram jól vagy né! Látom, hogy a nem esött legkisebb is. Isten megőröze! Anyától az levél hol vagyon? Itt hordám kebelemben végig. Eleztebb letészön az vértet. Ügyekezzél. Mastan én nem érkezők, mert vár Ulri Gróf. De Lászlóleg ott megtér, s néked mindent megmond. Az levelet nékem hamar mellett mellettből szaladj. Vértesen jövel, te golyhó, valami keresztes vitéz. No, indulj! Ennyi volt az egész viszontlátás. Mátyás engedelmesen sarkon fordult, és ment, amerre vezették. Érezte, hogy elpirult. Apja kicsúfolt a lovagi vértét. Ez nem esett jól neki. Nem nagy ház volt a fővezér szállása, Mátyás hamar a szobájába jutott. Míg Mátyás fel nem öltözött, a hadjáratról beszélt László. Csodálattal adta elő apjok hadvezéri lángelméjét. De hát te magad, Lackó, a melegében is voltál? László vállat vont. Nem szerette hadakozásait mesélni. Apánk ha hova rendölt, mentem. Az inas kiment. László egyszerre tűzbe jött. Felpattant nagy felindulásában ünnepélyes hangot használt. Öcsém uram, bátyás, halljad szavamot! Ha ez a piszkos himpellér Ulrik tovább ásja apánk sarkának alatta az földet, én eskem az boldogságos szízre, hogy levágom, majd emléköz szavamra. Én már beszéljed az egészet, kérlek! László nagyot fújt, megcsillapodott, leült. Aztán részletesen elmondta, mi a helyzet. Uluri Gróf, míg ők a török ellen jártak, megtámadta Horvátországot, hogy egy-két várat oda csípjen Remélte, hogy hunyadi a sok vérbe fog kerülni, s a visszatérő fővezérnek nem marad elég ereje még rajta is bosszút állni. De a hadjárat fényesen sikerült, a hunyadiak sereggel tértek vissza. Uri Gróf szemtelensége miatt égtelen haragra gerjedtek. Azonnal menni készültek varazsnak, amely itt volt a kezök ügyében, és az Uri Gróf birtoka. Méltó módon meg akarták büntetni, amiért így hátba támadta őket, apósa védelmezőit. De mikor indulni akartak, mindenkinek ámulatára betoppant Uri Gróf, és szemrehányásokkal támadt rá Hunyadira, miért acsarkodik ellene, miért szimborá ellenségeivel, miért vizet gonosszal a jóért. Hunyadi eleinte úgy elképett, hogy nem is tudott mit felelni. De később megjött a szava. Akkor a szánt ömlött is belőle. Könnyített a lelkén, megmondott mindent, ami a szívén feküdt. Ulrik ámélkodva hallotta a fejére olvasott gazságukat, és kereken tagadott mindent. Hunyadi hat különböző tanult sorolt fel, akik szükség esetén vallani tudják, hogy Ulrik a hunyadi családot a király és ország végzetes és kiirtandó veszedelmének nevezte. Erre Ulrik szemforgatva csapta össze a kezét, és felcsóváva hüledezett, hogy az ő mindig őszinte és becsületes szavait hogyan kiforgatják. Igaz? Olyasmit mondott nem egyszer, hogy hunyadi politikájával nem ért egyet, és vannak elvek, amelyeket kiirtandóknak tart, de sohasem gondolt személyes erőszakra azokkal szemben, akiket annyira szeret, s akikkel oly türelmetlenül szeretne már rokonilag egyesülni. Felmerült az a rágalom is, hogy hunyadi kezén rendetlenség történt az országos pénzekkel. Ulrich gróf égre földre esküdözött, hogy ő ilyet soha senkinek nem mondott. Azt mondta öcsének, a királynak, hogy dolgozzék komolyan és érdeklődjék személyesen minden országának pénzügyei iránt, legyen méltó koronájára. Talán ezt magyarázta félre valaki. Egy szóval felkínálta baráti jobbját és szeretne igen részletes egyességet kötni. Ez természetes, ötödik Lászlónak most szinger a kedvence Bécsben, szinger pedig barátja Hunyadinak. Jó volna tehát egy szingertől elvonni a hunyadi és minden fontos ember támogatását, egy szingert megbuktatni, újra kézbe kapni a bécsi kormányt, és újra bezsebelni a most oly fájdalmasan hiányzó évi tizenkétezer aranyat. Mit te de most a napánk? kérdezte Mátyás. Semmit. Egyességöt kötnie nem kéván. Ha úrik úgy mond, harc, ő is úgy mond. Ha Ulrik úgy mond, barátság, ő is úgy mond. Minden az régiben marad. Hogy miként neveztetik, mindegy az. Mátyás erősen gondolkozott. Kisváltatva felvetette fejét, élesen bátyára nézett, és szegezte a kérdést. Hallgas ide, Lackó! Ulrik Róf únos untalan rágta az királynak Filit, hogy apánk a tör. Ez felül vonájé mostan felelősségre, úr Rikot? Tudtam, nem, felett László habozva. S ha nem, vajon erről miért nem szólának? Miért nem mond a apánk, hogy a király koronáját nem kívánja sem magának, sem családjának? László ránézett öcsére, gondolkozott, vállatvont. Nyilván küzdött a felelettel. De egyszerre eszébe jutott valami. Oda ment egy szekrényhez, kinyitotta. Aztán ruhadarabokat vett ki belőle. Bőséges aranyjal hímzett nadrágot. Aranyhímzésű fehér sejem kapcát, fehér sejem ujjast, melynek fehérje alig látszott a nehéz, vastag aranysújtástól. Kordován csizmát, aranyhímzésűt, sarkán aranysarkantyúval. És mindehez aranyjal kivert, acélból való díszmelvértet, Kesztyűt, pompás kardot. Mátyás csak nézte egyik darabot a másik után. Nem akarta hinni, amit ezek a darabok ígértek. Végül is felviharzó örömmel kiáltva kérdezte. Lackó, csak nem! De apánk az hónapi tedeumkor tégedött lovaggá ütnie határozta. Most örvendj! Mátyás egymás után emelgette, nézegette, tapogatta a darabokat. Azt a nagy kérdést, amely öl bátyja kitért, Mátyás a nagy örömtől egyszerre elfelejtette. És László valami hivatalos dolgot vetvén okul, elsietett, ott hagyta nagy örömével. Apját egész nap nem látta Mátyás, Lászlót is csak késő este rövid időre. Kiment az utcára járkálni. Kedvére bámulta a vár sürgőforgó életét, a sok részek zsódos jókedvű garázdaságát, a házakat, a templomokat, a sokféle viseletet. Nagyon tetszett neki, hogy nem ismert rá senki, és így feltűnés nélkül hallgathatta két előtte haladó zsoldos beszélgetését. Mikor visszatért, nagy hűhő fogadta. Hol késleködik, Magnifice? Az Isten szerelmére! izgult egy kancellista. Mi baj vagyon? Atya ura rendöli, hogy jogúnyát ölteni, és az Úrvigrof szállására menni ne terheltessék. Egy-kettő sietett a parancsnak eleget tenni. Vékony sodronyinge volt már neki is, azt felvette sejem alá. Sebben lobbal felöltözött, és követte a várakozó kancellistát. Csak egy-két háznyi távolságra mentek. Szárnyas ajtó nyílott ki előtte. Belépett. Négy urat látott ülni egy kerek asztal mellett. Apján és bátyán kívül még kettőt. Leírás után rögtön rájuk ismert. A hosszú fehér szakálú aggastyán nem lehetett más, mint király. a magas, bodrozott hajú, szeplős és kikent kifent ember nem lehetett más, mint Ulrich Rolf. Az öreg szerb király volt az első, aki megszólalt latinul. Véni proprius, káre magnifice. Ő tehát közelebb lépett. Most Uri Grof szólalt meg, feltűnő ereket hangon, idegenszerű, kényeskedő kiejtéssel, ő is latinul. Nagy örömömre szolgál szentől szemben látnom magnificenciádat, s még nagyobb öröm, hogy ilyen deli legény, az, akire legdrágább kincsemet, elsőbbet Groftőt bízni fogom. Panaszkodott nekem a gyermek, hogy régóta nem kapott levelet mátkájától. Ejnye, eljnye, mit hallok? Szólt olyan hangon az aggyorgyek király, amellyel csecsemőket szoktak korholni. Korán kezded a csapodáságot, fiam. Már pedig az én kisunokámhoz jól légy, mert ha rosszul bánsz vele, én hívlak ki nem lesz itt semmi baj, szólt úrikróf. Róf. Nagyon jó házasság lesz ez, ha a gyermekek megnövekszenek. Tudd meg, fiam, hogy a te házasságod által csak egy pát lesz Magyarországon. Ha majd fiat születik, az mindenkinek szemfénye lesz. Az lesz ám a szerű gyerek, mondta Györgyek király szakállát simogatva. Dédapja szerb király, űkapja bosnyák király, nagybátya magyar király, és cse király, másik nagybátyja lengyel király. Mátyás most szólalt meg először. És mindennek tetejében nagyapja Hunyadi János. Az agszerb király felvetette a fejét. Meglepett érdeklődéssel nézett Hunyadi Mátyásra. Aztán alig észrevehető pillantást váltott Urri Gróffal. A pillantás ezt mondta, ennek a fickónak van esze, erre ügyelni kell. Majd pedig felkelt, és kezét a mátyás vállára tette. A mozdulat természetesnek látszott, és minden napinak. De a mátyás válla megérezte, hogy a tenyér kíváncsian tapogat, tudni akarja, van-e a ruha alatt sodronying. Jól van, fiú, szeretem, hogy büszke vagy apádra. Nagy ember ő, csak ugyan. Ekkor nagy robajjal kinyílt az ajtó. Mátyás is hátra pillantott. A többiek is oda néztek. Szilágyi Mihály volt a belépő. Meglepetést keltett, nyilván nem várták. Ulrich gróf felállt, és németül rákiáltott az ajton álló lakájra, aki ott állt a még be nem csukott ajtóban. Mi dolog ez? Nem jelentett be a várkapitány urat? de Szilágyi Mihály berántotta az ajtót, és maga válaszolt. – Ez így gyadul, Rik. én toltam félre, nem kell engem jelentgetni. Megállt, és figyelmesen nézte a társaságot. Mindjárt meg is nyugodott. Olyan benyomást tett, mint aki bajtól tartva rohant ide, de most látja, hogy nincs mitől tartania. Odalépett Mátyáshoz, köszöntésül a vállára ütött, aztán katonásan tisztelget a többiektek. – Foglalj helyet! – mondta Úrri gróf. – Ha már váratlanul megtiszteltél bennünket! Volt egy kis gúny az udvariasságban, de Szilágyi Mihály nem vett róla tudomást. Széket fogott, és leült rá. Kardját két térde közé vette, két kezét a markolaton egymásra nyugtatta. – Miről beszélgettek, kérdezte ismerkedünk a leányom vőlegényével, felelt Vorig és miután az ismerettségnek igen örventünk, azt gondolom, nem is kellőd tovább tartóztatnunk. Hunyadi János, aki mindeddig néma maradt, fejbólintással jelezte fiának, hogy távozhatik. Mátyás meghajtotta magát, és szótlanul ment kifelé. A helyzet világos volt, szirágyi Mihály, aki a környéken volt elfoglalva, megérkezett Nándor várra, és mindjárt meghallotta, hogy Hunyadi a Györgyek király és Ulrich társaságában tartózkodik. Rögtön gyanút fogott, ide sietett. Ulrich gróftól mindenki Mikor kilépett a házból, Mátyás fegyveres embereket látott. Mikor jött, ezek még nem voltak itt. A ház előtt stíriai katonák áldogáltak, valami húszan. És pár lépéssel odább magyar katonák, ugyancsak húszan. Ezt is könnyű volt megmagyarázni, Szilágyi minden eshetőségre fegyvereseket is hozott magával, s a kapu előtt hagyta őket. Erre valaki azonnal intézkedett, Ulrich gróf emberei közül ugyanannyit rendelt oda. A kétféle katona békésen állongott az utcán. De nem volt képtelenség arra gondolni, hogy a házból valami zűrzavaros lárma hallatszik egyszerre, izgatott kiabálás, parancs, és ezek a következő pillanatban kivont karddal egymásnak esnek. Másnap reggelig nem látta sem apját, sem bátyját, sem nagybátyját. Reggel már jókor felkelt, és magára öltötte díszruháját. Ekkor jött be hozzá apja. Megnézte külsejét, Megelégedetten bólintott. Aztán így szólt. Hogy a sok beszédet nem szeretöm, tudod. Csak annyit mondok néked mastan, lovaglész ez mái napon. Nagy kázusa éltödnek. Soha nefele is hunyadi voltodot, azonképpen magyar voltodot. És az becsületnek útjáról soha oldalt ne lépjél. Az Jézus éltessön. Megcsókolta a fiát. Mátyás mély megindultsággal csókolt kezet apjának. Az már ment is kifelé. Az ünnepélyes tedeumra úgy megtelt a templom, hogy még a bejáratnál is szorongásig sűrűn állott a tömeg. Alig lehetett átvergődni köztük, fegyverszolgák lögdösödve csináltak utat az érkező uraknak. Bent ember-ember hátán. Mátyást az oltár mellé állították másokkal együtt, volt még néhány fiatal vitéz, akik a hagyjáratban kitüntették magukat, és most a fővezér őket is lovaggá ütötte. Egysorban álltak oldalt, élen a fővezér fia. Az első padsor előtt Básony Kalszékben ült Györgyek király, mellette Ulrich Gróf, Hunyadi János, Hunyadi László és Szilágyi Mihály, aki Nándorfehérvárnak várkapitánya lévén, az ünnepi misén hivatalos minőségben vett részt. Megszólalt az orgonaszó, és a levegőben tömjén illat kezdett szállani. Az oltárnál gazdag hímzésű miseruhák színes foltjai ragyogtak. Aztán jött a nagy pillanat. Hunyadi János odalépett az oltárhoz pazarvértezetben. Az ifjú vitézek sorban letérdepeltek előtte. A fővezér megállt az elsőnél, aki a fia volt. Hunyadi Mátyás, Besztelce grófja, én téged lovaggá ütlek az Magasságos Istennek nevében. Segéljönek harcaidon az Jézus, az Boldogságos Szíz és Istennek Minden Szentjei. Fogadodé, hogy kardodat csak igaz dologban vonott hüvejéből? Fogadom, felelte Mátyás. Ekkor apja két kézre fogta kardját. A nevezetes kardot, amely lovaggá ütéskor használt, Lackfi András kardja volt ez, amelyel nagylajos kapitánya száz évvel előbb végig a nápoi hadjáratot. A kard megütötte Hunyadi Mátyás vállát, és ugyanekkor apja így szólt. Légy lovag! Aztán a következő sarkantyús vitézhez lépett. Mátyás felállott, keresztet vetett és visszament előbbi helyére, oldalt az oltár mellé. Ekkor vette észre, hogy dörgő zsivaj ünnepli, vivátozás, zsiviózás, éljenzés. A padok álló közönsége hosszasan kiáltozott feléje, a hölgyek kendőket lengettek. Mátyás kardot rántott és lovagi módon tisztelgett vele, Györgyek király is kegyesen integetett a kezével. Csak Ulri gróf ült ott szemben láthatóan unatkozva, egy ásítást éppen most nyomott el. Apja egész nap tárgyalt Úri grófa és Györgyek királyjal, olykor Lászlót is bevonták, ő úgy, ahogy eltöltötte a napot. Vívott, lovagolt, levelet írt anyjának, sakkozott egy szerb lovaggal. Este felé elállt az eső, és ő elment Lászlóval gyalogosan sétálni. László elmondta neki, hogy Ulrik kézzel lábbal békülni igyekszik, mindenáron esküvel erősített szerződést akar kötni. De apjok vonakodik. Minden esetre többször is határozottan leszegesztetett a tanácskozások során, hogy Hunyadi János és Ulrik gróf kibékültek, és Mátyás esküvét Elzsébet gróf kisasszonnyal most már minden esetre meg fogják tartani. A két testvér a várban bolyongva kijutott egy bástya részhez, ahonnan nagyon szép kilátás nyílt, le lehetett látni a Dunára és Szávára egyszerre, valamint a Dunán túli, kéklően elvesző messzi síkra. Nézték ezt a látványt, és sokáig hallgattak. Ekkor László megszólalt. Tennap kérded, apánk mi okon nem szól Ulriknak Amaz vádról, hogy az királytrónnyára trónjára törekszik? Mátyás izgatottan figyelt. Igen, hát? Hát, immáron lovag vagy. Eszöd is nagyon elegendő, nem is tudlak fecsegőnek. Apánk nem szól erről, mert hazunni nem szeret. Mánt pedig ő valóságosan mást kívánna látni a trónon. Két. Önön magát nem, hanem én göm. Apánk magyarnak akarja tudni az magyar királyt. De ő az koronát nem vágyja. Én legyek az. Mátyás ránézett Lászlóra. Annak tekintete a messzeségbe szegeződött, arcán dacos, majdnem konok kifejezés ült. Száját vékonyra szorította össze, orjukai szélesre tágultak. Csupa erő volt és elszántság. – Anyánk is kévánja! – folytatta ki szünet után. – Így is részen ez. Lelkömbül hiszem és vallom, a csillagokban ígyen íratott meg. Magyarország királya leszek, hatodik László. És te kisebbik király, miként az árpádoknak üdéjén. Az horvát és bánságot adándom néked, úgy határoztam, es még Erdénynek kormányát. Mikor lész király? Még nem vagyunk erősek elegendőképpen, de aznap eljöj egyszer. Ötödik László beérhesse cse koronával, meg Ausztrák hercegséggel. Itthon majd műkvégezzük dolgunkat, magyarok. Mátyás komoly maradt, és nyugodt. Amit hallott, egyáltalán nem lette meg. Kadjára csapott. Látod ezt a kardot, bátyám? Látom, fiú! Ez téd ment halálnak haláláig, ment örökkül örökké. Ámen. Tudom, Számolok rád! Mastan térjünk be immár! Szótlanul lépkedtek egymás mellett, úgy mentek haza. Mátyás még olvasgatott egy kis horáciust, mert azt nagyon szerette. Aztán lefeküdt. Máskor is mindig rendesen végezte esti imádságát, de most különös buzgósággal imádkozott. Ó, Uram Jézus Krisztus, szerelmes király, és mindenöstül kívánatos barát! Emléközjél az keserűségről, ki szenvedél, mikoron ment te barátid túl elhagyattattál, mezejtelen és szegényül köröztfán figgél, és mente barátid és esmerőit te támadának, és senki ő közülük vigasztalód nem lészön vala. De mostan vagy királyoknak királya! ki országlasz atya Istennel koronként és szent lélőkvel. Te méltó légy, Uram, én imádságomat hallani és kegyelmest fogadni.